A szerzetes haló Az a természetes élettani folyamat, amely a francia udvarnál ezekben a napokban boldogsággal töltötte el a királynét és Poatyé Rófniát, egy Párizstól tíz mérföldnyire lévő kis udvarházra drámát és szerencsétlenséget készült árasztani. Marida kresai arcát néhány hét óta aggodalom és gond dúlta fel. A hozzáintézett kérdésekre alig válaszolt. Májvaszínű karikával árkolt, sötétkék kék szeme, mintha megnőtt volna, és áttetsző halántékán egy apró ér rajzolódott ki. Magatartása szórakozottá vál. Csak nem éri utol ismét az a tavai bágyadsággal járó betegség, kérdezte Pierre Fivére. Hiszen semmit nem fogyott, felelte Eliabel úrasszony, Szerelmi epekedés gyötri az agúcsójára az eszében, ideje lesz férjehez adni. Ám a Kresai család puhatolózására rokonunk szemben csupán annyit üzent, hogy az Artois Liga ügyeivel való elfoglaltsága miatt nem gondolhat házasodásra. Bizonyára érdeklődött vagyoni helyzetünkről, jegyezte meg Pierre Kresai. Meglátja, anyám, meglátja, egyszer még talán megbánjuk, hogy kiadtuk Gucsó útját. Az ifjú Lombardot időnként ezután is vendégül látták az udvarházban, és mint a múltban látszólag barátként bántak vele. A 300 livrel, valamint a kamatokkal továbbra is adósok maradtak hogy az éhénység nem szűnt meg, a kressai család tagjainak észre kellett venniük, hogy a neflői bank csak azokon a napokon található élelem, amikor Mari megy érte. Zsánd a kressai méltóságának megőrzése véget, olykor elkérte Gucsótól adósságaik listáját. De ha készhez is kapta a számadásokat, a legkisebb részlet kifizetésére sem törekedett. Eljével urasszony belenyugodott, hogy leánya hetenként egyszer eljárjon Neflőbe, de ilyenkor a cselédlánnyal kísértette, és gondosan számon tartotta az ott töltött időt. A titokban egybekelt házas pár ezért csak ritkán találkozhatott. A fiatal cselédlány nem maradt érzéketlen, gucsó bőkezűsége láttán, és ráadásul Ricardo a fiókház vezetője sem volt közömbös számára. A leány polgári életmódról ábrándozott, és a mérlegre dobott pénzdarabok kellemes csengését hallgatva, szívesen időzött a ládák meg az üzleti könyvek között. Ez alatt az épület első emelete menedéket nyújtott a fiatalok kapkodó szerelmének. Ezek a percek, távol a Kresai család éber szemétől és a tilalmaitól kezdetben fényes szigetnek tűntek a különös pár életében, akik még összesen tíz órát sem töltöttek együtt házas életük folyamán. Gucso és Mari elröpke pillanatok emlékéből élt egész héten át. Nászé gyönyörűségeit nem hazudtolták meg az újabb együttlétek sem. Legutóbbi találkozásuk alkalmával azonban Gucsó mégis, mintha valami változást látott volna ifjú asszonya viselkedésében. Mint Eliában úrasszony, ő is észrevette Mári aggodalmas tekintetét, szomorúságát és az arcát befelhőző új keletű árnyékot. Ezeket a jeleket előbb a visszás helyzetükkel kapcsolatos veszedelmeknek és nehézségeknek tulajdonította. A mindig a hazugság rongjaiba burkolt, kiskanállal osztogatott boldogság hamarosan gyötrelemmé válik. De hát ő maga tiltakozik az ellen, hogy megszegjük a hallgatást, gondolta. Azt állítja, hogy családja soha nem lesz hajlandó elismerni házasságunkat, és üldözni fognak miatta. Nagybátyámnak is ez a véleménye. Akkor hát mit tehetünk? Ugyan mi nyugtalanítja szerelmem? Kérdezte Marit, június harmadik napján. Minél többször látjuk egymást, annál boldogtalanabbnak látom. Mitől fél? Tudja jól, hogy itt vagyok, és mindentől megvédem. Az ablak előtt madaraktól és darazsaktól körül zsongott virágzó cseresznyöfa terebélyesedett. Mari nedves szemmel fordult meg. Ami velem történik, édes szerelmem, felelte. Attól nem tud megóvni. Mi történik hát önnel? Semmi egyéb, mint amit Isten akaratából kapnom kell kegyelmettől, hajtotta le fejét Mari. Gucsó tudni akarta, hogy jól értette az elhangzott szavakat. Gyermeket suttogta. Nem mertem bevallani, félek, hogy ezután kevésbé fog szeretni. Gucsó egy időre megnémult, Egyetlen szó sem hagyta el Ajkát, aztán két tenyere közé fogta Mária arcát, és így kényszerítette, hogy ránézzem. Mint csak nem mindenkinek, akit a végzet a szenvedély őrültségére kárhoztat, márinak is egyik szeme valamivel kisebb volt a másiknál. Ez a különbség, amely egyébként mit sem vont le szépségéből, mostani feldult állapotában feltűnőbbé vált és még megindítóbbá tette arc kifejezését. – És ez nem teszi boldoggá, Mari? – kérdezte gucson. – Ó, persze, hogy az leszek, ha kegyelmed is boldog. – Mari, ez csodálatos! – kiáltotta a fiatalember. – Ez a beteljesülés, és házasságunknak most ki kell derülnie. Családja ezúttal kénytelen lesz belenyugodni. Gyermek! – gyermek! – káprázó szemmel nézett végig Marin. Férfinak érezte magát. Erős férfinak. Kis híje, hogy ki nem hajolt az ablakon, ki az örömhírt az egész városkának. Ez a fiatalember minden felmerülő problémát a lehető legjobb oldaláról fogott fel. Tetteinek kellemetlen következményeire csak másnap többent rá. A földszintről felhalacott a lány hangja, az időmúlására figyelmeztette a szerelmeseket. Mit tegyek, mit tegyek, töprengett Mari, soha nem merném bevallani anyámnak. Akkor majd én elmegyek és megmondom neki. Várjon, még egy hetet, várjon! Esőnek Gucsó indult lefelé a keskeny falépcsőn, és kezét nyújtva Marinak fokról fokra segítette, mintha a lány most különösképpen törékenyé vált volna, és neki kellene támogatnia a minden lépését. De hiszen még semmi nehézséget nem okoz, mosolygott Mari. Gucson maga is érezte, hogy milyen nevetségesen viselkedik, boldogan elnevette magát. Aztán karjába zárta asszonyát, és oly hosszú csókot váltottak, hogy Mari lélegzete elakad belé. Mennem kell, mennem kell, suttogta. De jó kedve ragályosnak bizonyult, és Mária megnyugodva távozott. Ismét megtelt bizalommal, csupán azért, mert titkát megosztotta kedvesével. Majd meglátja, milyen szép lesz az életünk, majd meglátja, hajtogatta Gucsó, miközben a kerti kapuhoz kísérte. A teremtőnek bölcs és egyben könyörületes rendelése, hogy eltakarja az ember szeme elől a jövőt, és megadja az emlékezés gyönyörűségét és a reménység varázsát. Sokaknak a rájuk váró dolgok tudása megingatná az élethez szükséges álhatatosságát. Mit tett volna ez a házas pár, ez a két szerelmes, ha ezen a reggelen meg megtudják, hogy életükben többé soha nem találkoznak? Hazafelé menet, Mári egész úton énekelt az aranybimbókkal telehintett rétek és a virágba borult fák között. A mold partján megállt, hogy egy csokor íriszt szedjem. A kápolnánkat akarom feldíszíteni, mondta. Siessen, úrnöm, kérlelte a cselédlány, mert szidást kap, ha késik. Mária az udvarházba érve egyenesen a szobájába ment, és amikor benyitotta az ajtón, úgy érezte, mintha lába alól kisiklana a talaj. Eliabel úrasszony átott, és egy szétfejtett köntöst méregetett a derekához. Mári szegényes ruhatárának minden az előbbihez hasonló módon kibővített darabja ott hevert, szétteregetve az ágyom. – Honnan jössz, hogy ennyit késtél? – kérdezte ridegen Eliabel úrasszony. Mári egy szót sem szólt, kezéből a földre hullottak a az iriszek. – Nem is kell, hogy beszélj, úgy is tudom folytatta Eliabell úrasszony, Vedd le. Anyám, suttogta Mari fuldokló hangon, le a ruhával, ha mondom. Soha, rázta fejét Mari. A visszautasításra csattanós pofon volt a válasz. Most hajlandó vagy engedelmeskedni végre? Bevallod a bűnöd? Nem követtem el bűnt, felelte haragosan a leány. És a gyarapodás, az mitől van? Mutatott a ruhákra Eliabel úrasszony. asszony. Dühét csak fokozta, hogy többé nem az anyai akaratnak engedelmeskedő gyermek állt vele szemben, hanem egy váratlanul elleneszegülő asszony. Nos igen, gyermeket várok. Gucsótól, mondta Mari. Nincs miért pirulnom, nem vétkeztem. Gucsó a férjem. Eljebel urasszony egyáltalán nem adott hitelt az éjfélies esküvőről szóló történetnek. Az igazsághoz híven hozzátette, hogy az egyébként mit sem változtatna a helyzeten. Mária család akarata ellen cselekedett, az atyai hatalom ellen, amelyet a halott apa nevében az anya és az idősebb fiú gyakorol. Egy leánynak nincs joga rendelkezni önmaga felett. Az az itáliai szerzetes pedig éppen úgy lehetett egy álszerzetes is. Nem, Eliabel uraszony határozottan nem hitt az állítólagos házasság gyenge mesélyében. Halálom óráján, érti, anyám, halálom óráján sem gyónhatok semmi mást, ismételkedte Mari. A vihar egy jó óra hosszat tartott, végül Eliabel uraszony leányára zárta az ajtót és kétszer is ráfordította a kulcsot. Kolostorba. A bűnbánó leányok kolostolába fogsz kerülni. Kiáltotta még a csukott ajton keresztül. is zokogvarogyott, szétszórt ruhái közé. Elievel úraszonynak estig kellett várakoznia, amíg a földekről hazatért fiainak beszámolhatott az eseményekről. A családi tanácskozás rövid ideig tartott. A két fiú dürohamot kapott. A fiatalabb, Pierre, szinte védkesnek érezte magát, hogy mindeddig pártolt a gucsót. ezért ő volt a szenvedélyesebb. Megoldásként ő hajlott inkább a bosszúállásra. állásra. Húgukat megbecstelenítették, őket saját fedelük alatt gyalázatosan elárulták. Egy lombard, egy uzsorás, hasánál fogva szegezik a gazembert boltjának kapujára. Vadászgyerejükkel felfegyverkezve, megeresztett kantárral vágtattak neflőbe. Guccio ezen az estén túlságosan izgatott volt, semhogy aludni tudott volna. Ehelyett a kertben sétálgatott. Csillagos éjszaka volt, a levegő illatos. A tetőpontján álló tavasz Ilde France levegőjét a növényekben kerengő nedvek jó szagával és a harmat üdességével telítette. A falusi csendben Gucsó élvezettel figyelte cipője talpának roppanását a kavicson. Egy hangosabb, egy halkabb lépés, és úgy érezte, Mákasa nem elég tágas, hogy megférjen benne az öröm. Ha eszembe jut, hogy hat hónappal ezelőtt egy hitvány kórházi ágyon sinlődtem, újjongott magában. Milyen jó élni! Ábrándozott. Jövendő boldogságáról ábrándozott, holott sorsa már megpecsételődött. Látta önmagát, amint körülötte, sok-sok utódja növekedik, egy csodálatos szerelem gyümölcsei, akiknek ereiben a szabad sínai vér keveredik, a nemes francia vérrel. Ő lesz a nagy Balioni, a kiterjedt dinasztia feje. Már azon törte a fejét, hogy nevét francia módra megváltoztatja. Balionda neflőnek fogják nevezni, a király minden bizonnyal főúri címmel ruházza fel, és már szíve alatt hordott fiát, mert semmi kétség, hogy fiú lesz, egy napon majd lovakkal ütik. Álmodozása csak akkor szakadt félbe, amikor vágtató lovak dobogása csattogott neflő kövezetén. A lárma a ház előtt halt el, de ugyanakkor a kapu kopogtatója vad dörömbölésbe kezdett. Hol az a gazember? Az az akasztó fára való, az a zsidó, kiáltotta valaki, és Gucsó tüstjént felismerte Pierre de Kressai hangját. És mert a kapu nem nyílt meg azonnal, a vadászgerelyek nyelével kezdték ostromolni a nehéz töltyfa kapuszárnyat. Gucsó az övéhez kapott, de tőre nem volt nála. Oda benne, a házban, Ricardo nehézkes léptekkel indult lefelé a lépcsőm. Itt vagyok, itt vagyok, jövök már, zsémbelt a bankfiók vezetője, az álmából felriasztott ember mogorva hangján. Hallani lehetett az elhúzott reteszek és rudak csikorgását, majd rögtön ezután dühös vita kezdődött, amelyből gucsó csak néhány szó tudott megérteni. Merre van a gazdád, azonnal látni akarjuk. Gucsó nem hallotta Ricardo válaszait, a kressai fivérek viszont egyre hangosabban ordítoztak. – Ez a kutya, ez az uzsorás meggyalázta hugunkat, de nem megyünk innen egy tapottat sem, amíg le nem nyúztuk a bőrét. A veszekedés éles kiáltással végződött. Rikárdót nyilván megütötték. – Gyújts világot! – parancsolta Zsánd a Gucsó ezután megint csak piert hallotta, amint végig dübörgött a házom. Merre bujkálsz, Gucsó? Csak lányok előtt mersz hősködni? Legyen hát bátorságod előjönni, Oda Odakün Neflő főtér főterén megmozultak az ablakok zsalugáterei. A város kalakói hallgatóztak, súgdolóztak, vihoráztak, de egyikük sem mutatkozott. A botrány mindig szórakoztató, és az, hogy kis uraikat kijátszották, ezt a két dőfös legénykét, akik mindig oly fenhéjázón beszéltek, és minduntalan robotmunkát követeltek tőlük, különös önömet jelentett számukra. Ha már választani kell, inkább a Lombardot kedvelték, bár nem annyira, hogy kedvéért megkockáztassák a megbotozást. Guccsónál nem hiányzott a bátorság, de maradt még egy cseppnyi józan esze. Ha szembeszáll ezzel a két felfegyverzet őrült őrültel, kevés esélye lenne a győzelemre, hiszen még a tőre sem volt a közelben. Mialatt a Kresai fivérek felforgatták a házat, és haragjukat a bútorzaton töltötték ki, Guccsó az Istálóba szaladt. Az éjszakában idáig hallatszott Rikárdó nyögdécselése. A könyveim. A könyveim! Annyi baj legyen, a ládákat nem tudják felfeszíteni gondolta Guccsó. A holdfénye elegendő világosságot árasztott, hogy cseptében felkantározhassa, vaktában felnyergelhesse lovát, aztán megmarkolva az állatcsörényét, felkapott a hátára, és kiszökkent a kerti kapun. Így módon fordított hátat a bankjának. A lótobogás megütötte a Kressei fivérek fülét, Mindketten az ablakhoz ugrottak. Menekül a gyáva, menekül! A Párizsi útra tért. Hé, parasztok talpra! Vágjátok el az útját! Természetesen senki nem mozdult. A két fivérekkor kirohanta kirohant a házból, és kucson nyomába erett. Az ifjú Lombard jóvérű paripája azonban kipihenten került ki az istállóból. A kressai fivérek lovai viszont szegény vidéki gebék voltak, azon kívül már megdolgoztak a napi abrakért. Renemolin táján az egyik annyira les lesántult, hogy ott kellett hagyni, és a fivérek szükségből kéntelenek voltak mindketten a megmaradt egyetlen méghozzá kehes lóra kapaszkodni, amelynek ordlikán olyan hangok törtek elő, mintha fát fűrészelnének. Így aztán Gucsó jókora előnyre tett szert. Véradatkor ért a Lombardok utcájába, és ágyából verte fel nagybátyját. A szerzetes, merre van a szerzetes? kérdezte Gucsó. Miféle szerzetes, fiam, mi történt veled? Most meg táncsak nem valamilyen szerzetbe akarsz lépni? Dehogy Spinello bácsi ne tréfáljon! Meg kell találnom a szerzetest, aki összeadott Marival. Üldöznek, az életem veszélyben forog. Egy szuszra elmondta történetét, feltétlenül szükség van a szerzetes tanúságára. Spinello végig végighallgatta, egyik fél szemét kinyitotta, a másik csukva maradt. Közben kétszer is ásított, ami szerfelett idegesítette guccsót. Ne légy olyan izgatott, a szerzetes meghalt, jelentette ki végül tolomai. Meghalt, képettel guccsó. Hát igen, azzal az ostobasággal, hogy megházasodtál, elkerültél egy másik ostobaságot, a halált. Ha Robert nagyura múhaja szerint elvitted volna üzenetét ártoába szövetségeseinek, akkor most már nem kellene aggódnod a kis unoka öccsök véget, akikkel kéretlenül is megajándékozol. Frávi Csenzót szentpól mellett megölték Tieri emberei. Száz livrem volt nála. Bizony, Robert nagy uram, ugyancsak sok pénzembe kerül. Tonomei becsengette Inasát, egy langyos vizet meg a ruháját kérte. Mit tegyek, Spinello bácsi, hogyan bizonyítsam, hogy valóban mári férje vagyok? Nem ez a legfontosabb, mondta Tonomei. Ha nevedet meg a kisasszonykád nevét, szabatosan rá is vezették volna Holmi listára. Az sem jelentene változást akkor is a családja beleegyezésen nélkül vettél feleségül egy nemes leányt. A nyomodban járó fickók bízvást megcsapolhatják a véred, mit sem kockáztatnak vele. Ők nemesek, és ezért büntetlenül gyilkolhatnak. Legfeljebb megfizetik az egy lombárd életéért kiszabott, nem is túl magas bírságot. De az is megeshet, hogy dicséretet kapnak érte. Akkor hát ugyancsak nehéz helyzetbe kerültem. Úgy, ahogy mondod, merítette arcát a vízbe, Tolomei. Hangosan prüszkölt, majd megtörölközött egy szőttessel. tessel. megint nem lesz időm borot válkozni. Ej, én éppen olyan ostoba voltam, akár csak te. Szemlátomást gondok gyötörték. Mindenek előtt biztonságba kell helyezni téged, folytatta. Nem rejtőzhetsz egyik Lombardnál sem. Ha üldözőit felvertek egy kisvárost, éppen úgy elmehetnek vádaskodni, a Párizsi királybíróhoz is. Ha nem találnak itt, mindegyik barátunkhoz elküldhetik az őrséget, keresésedre. Akkor pedig szép véleményen lesznek rólam a többiek. Engedd, hadd gondolkodjam. Igen, itt van a te bokácsó barátod, Bárdi utazója. De bátyám ő éppen olyan lombad, mint mi, azon kívül most nincs is Franciaországban. Ez igaz, de egy párizsi polgárasszony felettébb kedveli őt, és már egy törvénytelen gyermekkel is megajándékozta. Azt az asszonyt igen kellemetes személynek ismerem, és ő legalább megérti a helyzeted. Hozzá kell menned szállást kérni. Én közben felkészülök kedves sógoraid fogadására, ha jelentkeznének. Feltéve, ha tüstént agyon nem ütnek, akkor pedig ma este nem lesz többé nagybátyjád. Ó nem, ne féljen ilyesmitől, igaz, hogy dühösek, de azért nemes emberek. Tisztelni fogják bátyám korát. Szép védelem a roskatag láb. Az is lehet, hogy útközben elfáradtak, és nem is jönnek ide. Tolomai feje kibukkant a nappali ingére húzott köntös alól. Ez nagyon meglepne, felelte. Mindenképpen bepanaszolnak és pert indítanak ellenünk, tehát értesítenem kell egy magas rangú szemét, hogy állítsa le az ügyet, mielőtt még túl nagy botrány kerekedne. Valóan a is fordulhatnék, de ő mindig csak ígérget és semmit nem tesz. Robert nagyuram. uram, akkor inkább a városi heroldokat kérem fel, hogy kürtöljék világá a hírt. Klemencia királyné, tűnődött guccsó. Ő igen megkedvelt utazás közben. Erre egyszer már megadtam a választ. A királyné szól a királynak, a királya a kancellárnak, aki végül az egész parlamentet fellármázza. Szép kis csávába kerültünk. Akkor talán buvil. Nos, végre egy jó ötlet, kiáltotta a tolomei. Az első, ami hónapok óta, eszedbe jutott. Igaz, hogy buvil nem valami ragyogó elme, de mint Fülöp király volt kamarása a mai napig megőrizte tekintélyét. Nem keveredett intrikákba, és mint a képe a becsületes embernek. Azon kívül nagyon szeret engem, tette hozzá Gucsó. Igen, tudjuk. Téged valóban mindenki szeret. Azt hiszem, kevesebb szeretettel többre mennénk. Menj, rejtőz el, bokácsó barátot hölgyénél, de könyörgök. Nehogy ő is beléd szeressen. Én meg megszaladok vicsembe és beszélek Buvillal. Lásd talán, Buvill az egyetlen ember, aki semmivel sem tartozik nekem, s éppen tőle kell kérnem valamit.